Beti beldur izan diet armek gure eskuetan pixua galtzen duteneko egunei Beti beldur izan diet belarrik apalenei tokir ikusten ez dieten baratzei Beldur lurrean sagarrustelik ez duten sagastiei hormaren arkakotasunei bizitzeko aukerarik emanai eztion igitailari Beldur hitzak garesti edo merke gixa bereizten dituzten idazlei Beldur, igoduen eskailera, ez dela betiko ahazten duen, botere txuari. Pachi, Pachi, eskiaga. mehorrera atzo bidea egin genuen eburrezko maleta hartu da polita elkartu ginen igartza jauregian berazingo irakurle taldearen aitzakien arratsaldeko 5 herdietan 23 lagun jon maia soriaren rio mundo liburu izan genuen eskuetan ta handika makino makina bat kontu bai eh? Alzatiamania, biertate. Tartean Eloi, Paco Patxi, Maite, Arrasizberriñegatik euren herri datik etorretako familiakideak. Oh, euren esperientzia propioak eta ingurukoena kontatu zizkiguten? Heri uparbind Zelandia chindiga. Eberki, ez da Bai, oso erra, bai. Den komentatzen zen duen, e, bai, agurrezko maletak eta izaten ziela, agurrezkoak nik ere kartoizkoak ere ezagunak, e, bueno, nidun ez, edo e, zautu izan nidun, bai, e, kartoizko e, zeak ere, e, maletak ere. Bueno, bai, oso erra, bai, bizipen ederrak eta bat ez zere oso zangulatxuak eta izketarako e... e bai, eh, joku emateko aproposakez azken batetan, ba, bueno, bon, ez dakitez, nora baite, sintesismo du batera, ba, hori, ez, e, oraindikan esango nuke, ba, hori, ba, ez, etorkin, juankin, migraria zarigeanean, e, gure ingurura eta gure girora, e, insertatu edo, insertziolan horretan jartzerakoan, ba, ba arraildura, undiak, eta pitzuadura, undiak, e, eta distanzia, undiak, e, e, daudela, ez, eta hor lan askuin barra daukagula, baino bi aldeetatik, ez, ez, alde batetik, ba, arrikan eta bueno, zeregin handia daukagula oraindikan, ba bueno, aurrez aurre, e, e, e, Gizakitik gisakitik e, lotura erlazio horretan eh pausoak eman behar horretan, ez. Atzo makinat bide ibili genituen, baina batez ere aritu ginen Rio Mundotik mundo mejorera, Estremaduratik sumarra zumarra gara. Zendirene mai ba, orikomentatzen dendun ere ez, ze jatorriren arabera ba, batzutan e, bueno, egiten ziren etxe blokeo hie, ba, batzutan errio mundo o rio mundo, ze, kasas baratas e, Izen hartzen zuten la beste batzutan Katanga ere bai, beste batzutan eh e, bueno, mundo mejor ere eta bai, hortan hori lardaskatuz e ibili lardaskatu e, ginen bai. Bueno, keixo ta ongetore. Eta gara. Irre Itsaren ahots Josekaitz eta Irati goikoetza teklatxoan joan Marie Bueno ta kanta doa, baina kanta bukato horretik gaurko orkesteren saioan Izkilarriz orkestra berdeguna Ana María Larrea anita izango dugu main inguruan ilusia izuberrizko egiten dugu Legorretaetik datorreta 88 urte ditu ta dator kontatzera makina bat kontu kontatzera aldamenan laguntzaile izango duena Inaki bastarri gaberaz entzule xirilasai eta entzun gaur gozatuko deguta egun honen <totipa> txian in sarbat lertu sizoinan atzo sabelian ametch eginson gon egunero Sortu aurretik ontu batuko gara gina, lako saltxak sortuko girela, <risa> akaso? <risa> Egunero ze sanak mila. Eka okay, izta bantxe buratu dut, puzkarrak ere ustezte egun uzkitik egiten duelako, plasta, askotan? Bai, haure bat dau akaso naita bilatutako kontua da? Gure arreta erakartzeko, berba. Bona, bueno, eguno joxe. Eguno bai. Zeizun zerua atzo espaineta Argazkia. Gaur naiko eskuzadan atorri, gau jiru bat argazkigin E lemingoan da ez da bete ezan ginen Loraitzpar Aguirre herrieskolak e mendi taldea alde hortan Eta bigarren egunean, ba, bueno, parada egiteko, aukera izan genuen, parada zean, e, li zondon Eta antxe, e, bazkaltzen e, gehatu gineko hartan, ba, alako, ba, ba bez, e, bueno, mer merkatu eta ferie egiten dan e, toki, tokian Ba, ez dakit, berro gita e, lurre demu baten eta letreroak alaxezionez, herri e, baratza ez eta zer hotezen herri baratzen, aldemenean gaztetxea zuen, eta ideia eta egitez mo proiektu polita, proiektu ederra, de ez herriari, irekia, Herriari zabalik, e, bueno, baratza e, lurra lantzen ari dira. E, Bat ez ere, e, e, gaztetxeko gazten gidaripean, ba, umek eta inguratzen omen dira. Eta e, espazio ta tarte hori besteak beste eta bereziki e, landareaz eta e, lantza, lantzeaz gain, ba, euskera hitz egiteko ere... E, Probesten dute ez, eta hause, hause ilutu zitzaidat, eta irutzen zaite proiektu oso, oso txalogarria dela, eta nirengo irudia hortik ganez. Ba horri laututa kontatu behar dut, bat batean e, bulburatu zaitu eta aste honetan elankide bate kontatu didana. bere seme gaztearen proiektu berria. E, gaur egon ikusten ju gazteako adorrian eta herriko bajeretan, eta e, txokoetan eta elkartu eta egonean. Eta kuadri honek semearen kuadriak zer asmatuko eta aldameneko erriko baratza ere mugate alokatu edo bere hartu. Eta hori da kuadriaren elkargun eta proiektu berria. Baratza lan duz, baratza bueltan, solasean haritu duz, baratza lan zea, Da bai, dut zitzaite premierakoak ez eh, alde batetikan, ba bueno, zer janura kontrolatzeko eh, bidea modua eskaini eta ematen digulako eta beste aldetikan ere esango nuke lurraren balioan eta natur baloreetan eh, ezitzeko eh, ere Ederra, ederra dela, ez? Eta zer esanik ez, ba, bueno, ba, ezta, ezta talde lanean eta e, lanak eta antolatzeko, taldean eta, eta partekatzeko, eta, bai, be, ez dakit, e, alde asko eta ederrak dituela, ez? Bigarrenean ere beste baratza batetara salto egingo dugu eta orain gonten laskau aldela gatoz, ez? Erz, monjako horretan inuiz, behin baino gehiagotan e, komentatu izan dut etorgabiltze, bazterketa soziala bizi duten hainbat ili jendekin lanean eta e, monja gutxitako dodo lur sailetan ba, landutakoa ateratzenez e, eta banatzen. E, bueno, horreko baten e, pakistaniar batek e, goineek, zuzen ere, hori komentatzen zidan badatzen badago gure bueno, batzaz gain lorategi ere bat eta gero, bueno, ba, bestelako arbolak eta ere baditugu eta, bueno, arbola baten errepara, arbola bati erreparatu nion eta, bueno, nik lizarra dena antza edo tankera hartu nion, baino, banekin ez zela lizarra zerri, emborrari dozulari e, begiratuta ez, eta gero ere botatzen botat, botata zuen loreari eta, hort nintzenla hori hau gerturatu zitzaidan e, Pakistani rabo goazin e, eta hasi esan zidan. Harbola e, horibera herrialde bere ingurublo haietan ere bazela, oso arbola ederra eta maitatua bala, Neme, izena duela eta eta ederrabalin bada, ba, ez dakiiteez, umeak eta bertan eta bere hitzalean eta e, loku nuxika egiteko oso, oso gustora, oso proposa delaako, ez e, e, arbola honen itzala, eta horre claro, or ere parekotasuna bilatzen diot, ez e, beak ere oso hitzala ederra daelago ez. Eta, bai, e, loku luska hori egin Eta esnatzen nomen dira, pixka bakke jati e, Aua garraztu egiten zaielako, ez? Loaldi horretan eta itzal horren pean e, ba, Aua nun baita garraztu egiten zaielako, ez? E, Naikoak esati esnatzen direla Eta, bueno, oso bitxia irutu zitzaidan, ez? Naiz eta ez erra ez? Naiz eta ez erra Gaurregunai e adina argazkiaterai, jeske e, gaurregungo kamarikin garai e batean e, ondo pentsatut ateratzen genitunea argazkiak e, karretea bukatzeko beldurrez, baino badago irugarren baterako tokia? E, ba, esan, ira, irugarren, baterako. irugarren honetan e, igartza dago batzere, lehen nahi duzu dezu, lau nitun, lau barren nahi batu dezu, e, izan zan, juntzan, e, irakur tertu diarena. Eta, bueno, ondoren eneorken ditugu ginen, ez, zortxietan Carlos Jiménezek, Jiménez, esan berdegu, beha bueno, bezaindarra, darra, eh, jatorria, jaio herrialdea -Jai -Jai Argentina badu ere, ba, bueno, zei urtekin edo gure herrira, inguratu zen, torri zen, beha zein ea, ainkustu ere, eta... Euskal Herrimailan ba, musikari haundi-aundi-aundinetariko bat eta abeslari haundienekin e, jardundakoa dakoa ba, urtek eta urteketan, ez? E, Atzoko horretan e, e, lehen poemario edo lerki liburuaren e, e, agerpena edo azalpena izan zuen Eta, eta ez dakit antxe izan ginen eta pena izan zane pena ba, bertaratutako jendea benetan eskasa ez eta orduan ez dakit bat e, jartzen zea pentsatzen eta zein orain dikan e, literaturo lerki edo e, bai, e, zein kontsumitzaile eskasa gean ikusita ba, ezin esan erri honen e, Ez takidez, pentsamentu, bizi, arrazoi, e, e, neur, neurria oso-oso altua denik, ez. Eta joan geninak zesaio jo ederaz gozatu benuen. Bai, hori da, ez. E, bai, musikaz, Hau da, joan e, etzenak zesaio jo ederaz duzuen. Edera Carlos Bea maizu parean, hori, e, e, pianoa joz. Eta gero, ba, behailagunduz, ba, bai, argentinar bat, ez. E, argentinar bat egin, eh gastiztarratua edo ez eh bai bizi dana eta eta arene ahots ez e, oso oso bikaine eh eskini zuentenez ba, bueno, ba animatu ere ez, animatu ba alako ekimenetan eta merezi duelako batez ere ez e, e, parte hartzera ez Normalean emozioz eta sentimentuz betetako unak eta gunak izaten dira eta, eta bai. Gordu e, bete bat, edo ederki pasatzeko modua Nire gor arra Hondartza Uutzi bani? Carlos Jiméneznalde Hondartza Maneabea Anchetarra Iturri batek mila hitz baino adina baliomendu baina hitzak askotan sortzen du saltsa ta esan anaiz da irudi baten ondoan egon eh? da kaso irudi baten ondoan dagoelako. Gaurko hitza? Ba, gaurko hitza alde da, ez? Eta e, orain ez dakit, azkeneko aste honetan berita kontu da, eh Partido Popular, Alde Partido Popularraren kartel propagandistiko hietariko batean e, alde hitza eta aldamenean ondoan, ba, arrajoien eh aurpegia ez eta horreko esan dezun bezala ba, sortu ditu, ikamikak, sortu ditu zerrezanak e, sortu ditu trufak eta sortu ditu bueno, sensazio denetarik, ez, e, hortara jarrita gaude eta edo zerregoera bai, probesten degu ez? E, handik edo hemendikan zirie edo trufa edo parre edo neharra egiteko ez? eta bueno, e, kartelo, kartelo eta itzonekin ez? alde zenbat eraino izango da, ba, euskaltza indira jo izan dute e, ia alde hitza hori modua proposan edo e, e, jarria otez egoen ez, izan ere hitza adira undi asko dauzken hitza e, da ni bitan erreparatuko da batetikan alde e, ondoan babesa emanez jartzea eta beste alde emendik ez, e, joan adie emendik ez eta bueno, hortxe, horren e, bi adiera engur honetan, ba, zeresana eta, eta ikamika, ez <usurra> Niloetxia biskagat ematen baldin badu eta alde pozitiborik e, bilatu alde, ba, bueno esan, ba, beintzat e, oso ohikoa ez baldin badu ere ba, bueno, beintzat, e, bueno, alde di popular rean, ez, e, euskeraz beintzat, euskera e, e, erabili izan dutela, ez, bere apur horretan, ba, ia barregitzen nuen, iru erna direren egabean jarri duzulako mahi gainan. Alde positi guau. Baita. <laughs> <laughs> Utzinei nuke Onda Bai horrazken batean ikusi berda zer den zuzena eta zer egokia ez da. Ba, diludi Euskaltza esan duela ba, zuzen erabilita dagoela baina nabarmena da ba egokitasunean ber bada ez direla finibiria Anchetarra faga batek gustiz mono ak... bueno, kampaña batean aztutako kartel batek ez dakizen bat balio duen honetaz ezkera denok ez ezkera inorrastu denok the de voice hori beinzal lortu dute kontzain Bueno, hortxe hiru argazkia, eko hortxe gaurko hitza, alde? Eskerek asko joxe, bide batez esan, behasaino irakurleta aldeko urrengo saioa ustailaren ogeita zazpian egingo degula, memoria historiko gaiaren inguruan, uztailaren ogeita zazpiko behasainan egiten den omenaldia, omenaldi eguna probestuz, Eta harratxaldeko bostetan, ez harratxaldeko bostetan elkartuko garela, gero ba denok elkarrekin arratsaldeko zazpita noben aldira joateko irakurriko dugun libura Josupena dezen, iak uretan, tasaiatuko gara gait, Josu ere gure artean izan da dein. Bai, albaldi madu zioru nago hemen izango dela. Eta hurrez, azte azkenean, arratxaldeko zazpietan, ordizian, barrena jauregian elkartuko gara, ordiziko irakurre taldea. Irakur gai azken hilabete honetan izan degun liburua, katixagirren, atertu arte itxaron lan saritua. Hori e, azte azkenean. Bat horrena, usta zazpian. Eta bago, azkorrika txikian anitaren bila. Zateitxasua batera doaz Horrelazioen marin elzarrak Arrantzarik ezberatzen zuan Gimuak ernetzean orduan txer Gerturatzen arraina kostara etan bera idarroa Anita gozuza lehalda okay. karameloak eta guztetzen altzeizkioa anitari, e anita, anita egunon Zeberber <laughs> baditu ustamilak agurte eta herri zarra da gurea baina badak iu Anite egunon, <risa> karameluak eta gozoak eta gustatzen antzeizkizu. Bueno, bastunte. Hor maiz gaina badezu karameluren batez dure, aurratu nahi baldin badezu. Ezkerrik asko. Inak ez dakit fundamentu izaten denitzegin eta yes, hauan karamelu eta yes, dana bat ere egin behar hori. Oizk eztena. asko. Oizk eztena. Oizk Frituak lotsa zitsa soro eta. Bueno, inakik luzatu zidane oparia esan zidan bada emakunat izugarrezko kontu pila dituena kontatzeko un... eta bukamuari ozka emakunari da Ana Maria Larreale gorretati dato, jaio zen eta bada emakunat ahoan beti irriparrea duena eta badaki Anita zer egiten du anitak larun bat goizetan? Hau da, zu gaur honetorri izan ezpazina? Etxean zertan, ba. arituko zinatak ba, etxean edo, horrian edo. Etxean edo, etxean edo. Etxean edo, etxean edo. Etxean edo, etxean dio gustoren? Bueno, kotzina, non do. O handi? La, larun batetako bazkaria zen izaten da? Bueno, ba, zemeketzen izateitu lan batetan da, Ge Gauzke jo, arraieo, arraieo, aragieo, la. Gaur ordea biek alde egin dizute. Bai, garrik niontzatez Bat rosasen, eh? bestea, herri hoxe. Bat rosasen, bestea, bai. Kinto bazkaria, junda. E, igratia piztuta izaten dizua, sukaldan, lehen kontatzen zenidan, lehenengo aldi daela Igratira zatozena. Bai, bai, bai. Etxean, Igratia entzuteko ikularik, bai? Hume, eta... Ordu netzan, oie eskendulen, oie jarri zanen, gure amaketzen, oie johon artekentzen da, nik ez. Nigo atzen naiz, nola urtota tardik arteta joten hitzen, jirratie jarri zanen. Zertzan ba orduan, ne izkik naizko atze. Eh, orduan, izketan. Baina entretenimendu politia izaten zan. Bai, eh, dizkoketa, zienda, Andorra ebostai zertzan da, oso ondo. Amarre, amarre ta hunten lota e, eh? <laughs> ne, ne muko sanama. Ba. Hala <laughs> san. Gaur egunak anita entzuten alde zu igratia. Bai bai, neidana, dana. dana, Gustutze sait. Iñaki basterrika egunon. Bai, egunon. Kontatu koezu fiskat mundi sortzen dan erlazio hau. E, ezagutzen duen Iñaki kanita edo Anita Iñaki eta eta elkar nola gerturatzen zareten gaurrun alkarrekin etartzeko. Bai, bueno, ba orain urte batzuk trenean, e, ba, tokatu ginen alkarrekin eta aizietan hasi eta gero ia egunero topoitzen topo den un trenean, eh, Tolosara bidean eta hortik sortu zen e, eta berake, bere etzeko kontuak eta satesizkian eta poliboliki, ba azkenean e, liburu bate eginenun. Alkarrekin berak, berak bere amaren bizitza kontatu zigen eta hori liburu batean jarrigen duen eta hori hori izan da, loturaren arrazoia besterik ez eta eta gaur hemen etorri zaigu ba hori esan bezala ba irratira lehengo aldiz eta Eta bueno, ba ez dakit, eh, hainbat gauza kontatzeko San Juana diela eta orain San Joanaldehala ta, ba, eh, beak inuz kontatu du ba hor San Joanetan, ba, bat nola kartatzen zuten bere auzoan eta, ez dakit, eh, San, San Joanenetako kontu hiek andita? Ba, eh, Nol, nola zian? Ba, bizi ziren eh ama, ama ala, ala barebai, eta alabare alavarebait oso xorrapik, itzkien bere bestikitzen aitzen. Takarrezikaitzite zu ene itzenkarresika hola altu oso itzite zuenda San Juanetan oizate sanango jave, son su, su episte sanen San Juan kantata oize go nekuche zaspirten eskemaño bai bai ja se kantatzen ne ze satatzen zun canta hmm? San Juan San Juan San Juan Bautista Jesu kristoren lehen guzua. Hau da egia, dana guztia, konsolatzeko mundu guztia. San Juan, San Juan Bautista. Beti oikanda. Gu, sai, etzan orduan irratik eta ezerretak guko. Oikau zan de jotzagen duen duaren kantakaitzea. Ba, eh? Ta suapizten zan. Suapizte zanen. Ui, zate zan jaun da jabe, arre kantatzezun erri, iztilo erretan, eh? Aitutzeko mun erri guzik, zate, xoran oso karresik abezela itzeitezun. Arre kantatzezun, noi, zan juan, zan juan. Hori una ikaztegetan? Hori ba, ikaztegetan, konitzen lehen da gero lehorita eskondunitzen. Ta zer zaten zizun, emako mehark. Bifusketako ifur dialdaken. Eun nero, bixen, ondo bizizan da. Eun nero, eta helizan berriz, sepulturak esatezan, argizai eta genduzken da, ni argizai eluzatzen guztua, astinduerrake matezizkian, azkazala ondia bai... Eztu nahian, ezertan nahitzei, baina argitzaiek gastatzezenen, luzatzen zen, Da, luzatzen azitakon. Bueno, hona jartzezal. Aztein, aztein iten ino. <gülüyor> <gülüyor> Zazbi urte holan ezken orduan. San, San Juan bezpera, piztuta, Gaur egun nola biziduan itake San Juan bezpera, eta San Juan egun hau eta udari ongietorri ematea. Beti oso do. San Juan bezperan afari, eh? Urtero du guafarie jubilatu, San Juan bezperantzue eta alfarie. Urtero, San Juan oso politia da netzat, txikitati e, eh? txikitati da politia. San Juan inguran kantatu bai, e, dantza ere bai? Dantza zale izan naiz, <laughs> baina oso dantza zale izan naiz, ordun bai. Eta uiturarik edo izaten altzen edo baldezue sutara zerbait botatzekoa eta sua zertarako egiten da sua, San Juan Bezperan. Ma, oitxe ez dakit, larrak eta bilduta izorrizko gauzpile jartzen da, harri eman zu eta pantxika-pantxika nazun izan da, uek antatzen, uek antatzenan. Da gu guztua, umeketa, ordu netze honez, ezerre ez, ezerretik, ezerre biziare izan gara, ezerre eh, barea, ezerra mohen bezala, klokion entzien kontu. Ta ikzer dauken, bipusketatako ipurdi, harek aldera egin, bai baina, zuzera antzuten zenion, bai ba, ba, etz. Bai etz, izan da, oneroa, ba, ba, ondoen bitz izan da, aurreneko itzeo izatezian, bipusketatako ipurdi aldake? Iso <risa> izatezian da, bai <risa> etz, izan gondio. Harren, itzeo izane, izateziana gainakon, arrek kontu egutzi, itzeo nahitzea ikarrekin kontuik eta, oi, izateziana, I, izan ere behini, izan dute gaurkoaren aurretik zurekin e, edo zure izketaldi entzuteko aukera, eta entzuten izunez, ipurtera isamarraba zen, e, anik da zentzurik onena naudagustatzen ze jo kalean, jolasan ibiltzea, eta erreka inguruan, eta ah, beti etxetik aparte, eta eh, eh, mohi eta ikusketa behar ipurdia, egalamu hitzeko. Jaipta, kera 1927 jaioa, ta herri txiki ezan, eta ikazitakoa, ikastitan gara jaitan, dana mutile jaiosien ekin, eta beti mutilekin, pelotan daibitzen ditzen amak, hola, xe bizigendu da, hemen zimito joa, zatezitzaion pelotan da, amaika hor trintzian amak, ana, mari, mari, mutil, otzaitzean, zeate, ez inbildu etxea, beti o kaniketano, pelotano, ni, etxen, niten zertzen orduan, bi hurri xamara, niten, etxene niten zertzen, Eta, jolazen beti, kalenda, baserrin izan bainit gehi merko nula naho baino. Inaki, e, Treneko joan etorri eitatik ematen duzu elkarregan gerturatzekoa zerke ematen dio atentzio Inakiri? Hau da, nita ezagututa kontu kontari asten zareten horretan, zerke ematen dio atentzioa? Ta zein da Inakiren interesa? Zer jakin miina sortzen doalako bai. hemakume esperientzia dun batean bueno, ondoan eskentea ban, zuk, jakin miina. zuk liburu mata, bai zeatako ni liburu esaten <laughs> nion da, bai ez, da, tremen egunero ni jutenitzen ikastitati toloza en, enkargo batzukin arakio harakio harraio beharri zatezan, da, kabesne hartu, da, txea, vaskariek hartzea. Oixe, eta, hau, bai, ordu nesaltu agordunezatunun, da hortizko amistadea deu. Ba, seguro esko abotxa lehenengo, lehenengo abotxa, eta gero izketan hasi, eta bueno, kontu hobek, ba, bizimudu nahiko berezia dauka, ez dakite, dozinek ez dauzka amase ian ahi arreba, eh, holako amabat, ez dakit, eh, atentzia eman zidan, bai, eta gero, ba, bueno, amistadein gendun, da gero, ja, ba, normaltasuna ez zitzetzen gendun. Baina, seguru esko abotxa, eta bai, eta bere irriparra bai, erroa da. Hmm. Ha, irri parralen esan diazunen guatu naiz bestemateke zantziala lingon haino arteta pisitatu zian zati zane pelukera ama zane pelukera eta haino artetak e, hartu du gizun hauain nire ondoko baserriko lengu zuet, eta eturri zien horrea ta ni ikusi behar ziala eta esan zian, zuke zan diazuna irri parral lengua da eh? esan zian haino artetak Hoxe, esantzean denerten, zenek esantzean eta bai, hainu hartetak esantzean. Haren ama pelukera, zurea. Ba, bai, bai. Amaseian nahiarre, ba. Nunkabitzen zinetean? Amazazpi, eh? Bai, zu eta beste amasei, ba, ba, ba, amazazpi ba, ba, guztira, bai. Ba, ba, eta tartean hiru eh? irubiski bikote. Ba. bizki bai. Ola, seginen, baza, numea gure etxenda. Ondi gointzun, liburune jartzeuta, zemezarrenak. Amar urte sesken da, inusente honen pentsatu zun, meiko ekarriazi baianek inusentein da, umean jaioa aula etxen Ta zeintzun, baserria ondokoa jonda aurro esailozo meiko hitortzeko, gure txen umean jaioa aula eta baino inusente zan. Arrek urte, eta arre beti ume jaio eta jaio, oise pentsatuzun, bai nik inusentein behar. Zera, e... Eh, Ego e, etxen umea jaiu abla eta meiko eta basarritara gure etxea eta baino eta baino zepasatzea eta zepasakoa. Ola eta ola bisatu ja eta Ni izta egia Ene, baino eta baino eta baino eta baino eta ola segeo don Leandro Larrea zemakoa. Aten lengu zueta eta ala bia lumen zituen Orkikindabiala semenzikunda. Uxi, muti politioetorri izena, semenzion. Orkikindun ziren da, neiztia subburlekin goe. Segan, semenzion da. I, se eh? oso biurria ez da, apaizemango. Ez, apaizemango. Ili agorri edo nik eta ili agorri du nik estetiko zibuendia paiz, Esa da esan joan. Egi esan joan, neunek esti eta paizu ili agorrikiko ikasatu, neunek estete zutu baina Da zen guk ili agorri bai gindu, da. Harreket baita, nik baita. Azkuarra patuko nazu, ili agorrikin hapaiza, estetiko zibuendia. Harreketa menzion da. Hau dekago. Ola, ebitzazan, oso biurrien mentzan, nere anai oita, intzitu nokerrak, eh, meiko eta peizakarri, eh? ozea, meiko eta bazertan aurotortzeko partoa. Hintzatu imerda, doi? Arreta, hain begiak itxita, usaitu ezkero zeusai datorkizu. Gogora, umetako zeusai, zeusai itzen zenuten, zeusai zegoen, orain dela laro urte. horrein dela laro eta gosturte eta bueno, iknuru erretan. Zeusai zen? Usai, eh. Ni oso guztua... Angoan itzen da... Goen dizeme izateiet. Igaz da politxezada eta... Ez zemek lehurtakotita ez di bat etiratzen. Baina... Ni angoan itzen da... Hmm? Oso guztokoa nun... Errie eskondu artean bizitzu nitzen. Esan deana... Mutilekin beti... Ostatzen da... Oan hildaan edadeko bat... Esan txan. Biti izatezian ikazita jundakoan. Anita, goa txalai, zer izatezinan ama. Ana Mari, Mari Mutila. Ba, izatezia kemen jo, ni horri gili alare. Buen, pena manditua, nil da, beti hoi izatezean. Nekirako kilindie, lamneke baita, ilintzaiskiet. Otsaian, behasainin izan zinenean, e, errekaren inguruan egintzen errezit aldiata, Bye. literaturren manaldiata, marina hoizekin eta... Bai. Eta... Anitak ere izan du, aniketak ere jaso zen bere saria, ze izan ere anitak ere izan du bere erlazio eta bere lotura bai. ibaiarekin, ikaztegitak bai. eta legorretak eta hori bai. dute. Esan unan, nola hitzien, atxezemeku izan bildur Ta beste zan bildurkarriak. Eta gazoile zalako, bestela gazoilea izan mazan, dena errekosala esatezuen, no, etxe hona adelant, bueno, adelantok. Gertzi aik antu edo eta atezemek lurre nere ziet, lurre nere eta erre, irrukarrike. Eztu azun artan nintzuen, begurea ibeia bota. Eztu azun artan nintzuen. Hori izan zain iztirpoa? Ez ta? Kamila izan zun iztirpoa? Bai ba, suartu, mm -hmm. eta zu hartu eta antzerrizien. Baina ekerretzen zerela, usteko zuen, e, zeatuko zela, eta ibeia zekan, handizalto intzuen ibaya, eta haik ateatzen daibili izanak, hui izan txankazoa, haik eh? ateatzen daibili izanak, zera, kanala zerrenen kaminio bastarretan, eta kaminio bateko, kanalea bota zon bizikleta zikoala, eta aniltzen, aniltzen, hui izan txankazoa, oso mutil balinti bat txan, eh? Aikatea eta intzitun arre putzutia eta atzea gora eman da lurren lentzeren tokin utzi eta intzitun. ematen inoa maten, oi da, ritzekoa Nola esote zituen, noain bezala klinika eta jo Erretzen zeren da, erre eta erre salata Aik, dena zala eta dena erre eta erre. Aikatea zituen, da bea, geho kanalen ibili mentzan urratu taizkuk, Aperrateak ote zan baino ezatea, alako baliente bat zan beha, eta beha joi pasasitza jol. Ahaz egauzea kertatzeien, mm. baina hueko gondet, bueno, ze zue izan zan. Trenbidea nio jatze trenaketa dena, ondi mm. izan zan, zan zue, eh? A, ala xerrezien atxezimeaik. Mm. Anita zenbat aldatu dene? Bizi modu dutela, ez nombatik hanbiatu Esto sinisteike, ni humean itzen eti guain, izan da, ez dakit sinisteike bada. Ordun dionea ze buelta. Amri, eh, ezin dekonfrentzure, gu mekinen onea honea indan buelta. Adide, zerka zaitu zaitu edo ze gauzeka arritzen zaitu uste? Oso kejasko, guain da. Uxedo da, nekizaten gure amabizibali, zesango teluke ba, batekin da osoke jauta da. Nekizat gure amabizibali, eruke gango xile, zango luke zerbait. Ba, e, da, ue, beak izatezu, neitzea morrazioan dioik ematep, kehak eta historiko, neitzea alegre zain oso. Ta, etze, da, ez zehela guztatzen da, pentsatu, Nei ati bi urteken iltzaian, bi urte nitula, eta maistra gen dukeen RioJakoa rio jakoa, maistra oso hona, harrek inikazinun. Hama laburte arte, eta harrek esantzion. Hau, txerrik konzina, txerrik iltzezikioen asko etxetan da hama jotezan, holkik eta itea, eta haman atzeti beti, eta maistrak esantzion. Ume hau laga eskida bilkizue, eh? ume hau bi urteken, Oi mainshotu, wan yan la hut bai kompatu. Orduenez, ordun bi urtekin inorretzak jote. Hala bi urtekin jasimitzen eskola, caminoa cruzatu ta eskola neken. Uson dan, hala Satisiana nah Max ez eskonduanitz. Ezo e kenanorrendirtu eskola, <theiturra> sotetun nai, talase an bi urtekina sita, amalu urte arte. Oi pasesan, espenungeo geioa aurrea, handi zer Andigo, oztatuen eken hondon da. Hama laburtein ikunen eskolan, hantzako eskatu zientzeko un oztatuako. Hantza. Eskolan zikas izendon? Ba, ba, lauzea hoek. Dana, suma, promoturikar, hoek eta gainako hordun gara jaitan bakizu. Da, ditado, oik, eta ditadok e, eta eunero, eunero, hoekite gino zen. Io zeu que a cuchile vaica tona ta. A ah, bai. Nera de co seis asti urtekin astesina, maistra que satesian. Anita, ponles enseñas el catón a estos. Nera de co a ver, se divintien neken. Nera de conkin, bi eh? Oain ala oain bai, baina bai ordun, eh, inorre. Ordunetan inorrestean. Taules izan ne bisia, zertakatunaren kontuainaki. No. Katon bat zan, aurreneko zea, liburu eskola zita konemate zana, katona hoi zan, ta han jartzen ninen beste jakusten, zazpi urte, nik eta aik zazpi urte ordu, da ordu nazte zien. Eskola etzan horren aurro ino, no. roi, esatu bai joan e, bai, oi, bai komparatu, ordu indio nea indien kanbio, hondik ez? Oi, baietz? Castellana zundumaldatzen zinen? Esta batea. <risa> <risa> es niki, eh? Maestra izan espagendun. Maestra izan espagendun. Esta ikasire herderaz. I txik eskin niki. Eta, esan ziun maestra. Eskola hazi. Eskola hazi. Bañilda, la unue. Esa teiezen me. Se dice si sí, senyora e no senyora. Maestra, eta. Ue, goezko zen eskola nazizanez. Si senyora, ino senyora, etxuzale zate. Da, seme izate, maritxo zunizena. I ne, zegrasi itxean, bai. Ezke nikion da, si senyora, ino senyora. Baxe bakarra, ikasi. Baina maestra oso na gendu, ne? Eh? Rioja koa, oso na. Darrekeak utxita koa, Bai? Gara jaitan? Ha? Yeah, bezin hau eta ala tokatu bestrean nihi bizkolanintzen hasiko Maestra bezi izan ez ba esango bi urtekin eskola joteko baina horrek izan da. ono. Kaminoak urstatuta ne hoi bakerra etxeon peligroi kantu milke baina bezien ibiltzen da seitun eskolan. Maldatzennintzen ah. Txiki e baina. <laughs> ah. alda batman mintzan gariletan, Konfirmatzea, aldaba, basoz baso, eh? Zer, ama eskondu zen, ikastetan baino kasita zen, aite ferru biari eta, ala, an, bagen esk, eskola hauntza zertzeko, eta dana aldaba. Ta, am, bai bat, amak esatezun. Apa izka eskalbe bauna nu, eh? Batallatzea, donostiko lenguzuketa etorri eta ikiatuta, beso nume karkuta basoz, baso aldaba, eta bai, aldaba, pertenezitzez alata, ikastitan ez ez, ni bakarra ikastitan zehatu meninioen, batallatu meninioen. Geo, ati ikastita, pasan itzen bi ba? urtekin biurtekin iltzitzaio, mm -hmm. eta baha jotzeko gehiatu zen. Ala ba mentzikoazten, hospitalea, amata, lenguzueto masoetan, Zipentzatzezen duen. Ikastitagozie, ume txikiz betetzea ozer. Umu izte ume. ume Baina osepenta. Ama kontezetum entzio. Ta hemen barrundakeana. Hene linguzueia desmailatu mentzan. Hemen barrundamakeana. Aki hildare barrundzeken bat. Ama zaspiarrena. Ez erretz esateia kontu eke. Dai. Anita, tagero natividaden kontu ere. Abai, tagero. Hmm. Geo, hemen dago, fotografien, hmm. natibida, datien beson Hemen dago esaten donen, anita, ligurua, sinalatzen da, gero, inaki kontatuko izku, biskate, bai, armari, datzetako, liguraren kontuak Esan, esan, anita, natibida, zintzen, natibida Natibida, lokateli, izan izla, e, bat hil, da, amakeka rentzun bestea, ortsedau, atien, beson Eta, Eska. esan, esan txion, amak Horto, hagin bezan, italianazan, eta hala zein duen, zein neska hoi, ama bi urte erkiak utzi, amak izatezuan euskeraz erki, ikasi. italiana errekatzekinan umeaz, horren erki eta arreke erki mandin, nehi, umea guain erki azita, intzien, eta ez mentzun loikin, kend, ama zalduta kendu intzion. Eta jomentzan ezintzula etxita ja jomentzuen natekin, noiztan nate, ialean lebao. Ze pena haukitzezun. Gehiotzun ikusi, arrekazitako humeoi. Biurtekin kendu, alasatezun, gure harki, nikeak otzi, nikazi biurte arte da arrekendu zian banei joi. Pena hundie, hilarteko pena haukitzezune, hume harrena ortsiak, eh? Fotografi nordo, nate. Hm, mm hm. Hmm? Lo catalista ni isla italiana san. A lo stesso Donostiartorrikoan, a, donosti a beraz da or family espengatu san en fraixoro akerrik geonikasiarkita, ama con la cocaza te sitio un pena erre ukitzun kenducilako. Da e, kendincienda. Aur chicekin zabiltzala, eh, eh kantare baukazu du men, eh esnegarregi nik emango dizu. Bai, atun batek i un kanta oi aur, aur txikina dana na oitako bai canta canta tu canta bae? tu es nega reguinik emangoizut sagarbat simel amuna besinzi murra eta goxua vera bezela Lobaren, lobaren, lovarena joan da franziti varena Ura urruna e torritxeako, zabaluko da euna. Oy, batele, <güls> e? <Ea kutsita> <güls> <güls> Oi, un urteko batek, eak utzitakoa da. Bai, neunen neun umeieo ikantatzenen. <güls> Anita Lene esan dezu... Eh... Haino gure etxe baserrin inguruko lehen gusun bat edo hartu du gizon. Bai, gizon eh, e, den guan. Zu gizona hartu intzen du, no gizonak hartu zintuen zu? <risa> <risa> Azko kezatezien, neunek hartu konula. Iko <risa> nola kokezatezis gero, zin gauz? Ne, zin gauz? Hiltzitzaian berruita zei urtekein, da berruita launik, gehetu nintzen alargon, berruita laurtekein. Eta beak berruita ze urte urtehiltzenen. Ze gaztea, eh? Mutil gazte bat bezala ze. Mutila eta zehazan da. Utsulo erra utzizun etxen. Ni lagu mekin. Horretizatet garr, gar dene. Gar, Azkarroke jatzei, eh? lagu mekin gehiatuzko zengoteluk. <laughs> Nolako no izan zankanbioa kanbioa horretara? Horre ah, hau. Horre hau miste ez. Bueno... Ne angonitzen da orrea ezkonduta. Oso gustuko annu, bena piskatet egin uturriitzen. Gustuko eta tamare bisit zanartenda. da, teateak. Bena, hementzean, bae. Biti zen bisituta. Hala, zen, anio geogi sonekin ara. Tersen tesian bisikik izango tunike, ama, baina ez zan bisitu. Chu. Bizitu bazan, posa, mangozio, neke bizkik izatea. Zer ama torri bertzu, nori burun jartzea. Zer ama eskonduta torri bertzu, da. Ez eta mentzien, zer ama, ze hajumartzuela, Zaragoza. Zaragoza viajen, atien nola baitzan berrobi erioan, dibalde. Merke, real bio zuen viajea. Eta esan mentzien, abai, eskonduta viajen daula, Geo itiunak, geure nahiko zerbatxeta, itzeaunea eskonduko, samentziet. Lola zeren legeke, itzeaunea eskonduko, bueno, kegabala <risa> zatezian eskola, zahaman eskondua iznitz, ezkena norren gertu eskola izango, zatezun. Ba, eh? Lola izateien gasek. Gero, <risa> olioke inda tozuzan, ez eh, bai, atxuna bai, deti. Ta geo, eh, familia izan dako zein, atxuna koilloa, kartze Zer, hori santziskienak, unia egot guzteatak, alasatezeko narrek. Baina, bueno... Eh. Amaia alasate bueno, ama ala mentzien, ze ama, jumezo, hango hartok eskarra jatea. Jun, verdad, ama, eh? <laughs> Amaia izate mentzien lehortan. Obezuz, hon, hango hartok eskarra jatea. Baina, ama, iturtziko ez montzeon, baina geho santzien, biha jendat dauneko hola, oain hola nahi geure, nahiko zerbait eta etzeo, eh, ne? Azkontuko. <laughs> Ta, geho, aizatepa, atiuna damuduta etortzen nan, olio bat hartu, eta ume izan tenungu zin, olio hartu etortze zitzaian nan, zatezot. Mm. <laughs> Arreko, unekutze zituen gozuek. Nio, beste launtza eskondu hartzun, legek nola zerene, guai nola well. kontu. kontuk. <laughs> Iñaki, nola izan da prozesua eh, liburu amarei buruzko liburu idazteko, Pentsatetan eta izketan da izketan jarri eta jasota jaso. Bai, bueno, lehen da bizit kontatzez izkian dut zakin e, neuke, bueno, buruz, zena ez beha kontatotakokin, bat txea neidazten, traiatzen ditzen, da ipu i, tankera amaten, ola, pizka forma ematen eta, eta, ola, bat, azta git, biz bairu ipu i, edo kontak izun eta... Baina gero, ja, ba, pixka bat, eh, liburu, etxeko, asmoa, edo, ikusi gendun den, ba, e, ff, nik pixka bat horkezka, bo, kezka edo, zaten nimen, ber, nimen garbi ikusi berdau, nola, eta azkenen, e, ikusi gendun, ba, beti gehienetan, e, gehien, gehienetan, e, kontakizunetan, bere amaz egola. Tardun, e, ba, zen, hau igual literatura eita baina xoz hobeda, berak kontatzea bere amaren, e, ba, eta e, bere amaren bizitza. Eta hala, ba ia, grabadorakin eta etsera joan eta hitze hitz, ba, benetako gerta e, ba jaso era baten genun, osea, lena hasidan literatura egiten bezala baina gero ba ez nion zentsurik ikusten horri kasu hontan, eh. egin bueno, daiteke literatura, baina hain benetako azien gauzak eta hain besteko indarra zuten berez zertarako apain jarri ez horrela ba, bueno, eta gero koldo goiteak egin zitu marrazkiak eta bueno, edizio iesan edizio txiki, bueno, txikia egun aleko edizio labu, mugatu bat egin genuen eta bueno, oso lan berezi izan zen e, ba hori ba, ba persona berezi bat aurkitzea, berarekin lan egitea gero liburu berezi bat egiten saiatzea eta bueno, ba ola pixka bat e, eta bueno, eta bide batez ba e, Jose Painasi esna hola anitaren amaren biografia bat ba da ustea, iaia ze bintzat, makume e, hori bestela hor izena hor galduko zen eta bain bintzat Berari pasatako hainbat e, ba, dizu eta hola Ez danak noski izatik e, Hori esan behar da e, Horra zaltzen dana Anamaria Maria Larreak berak Amari buruz kontatu duena Ta kontatu nahi izan duena Noski, oza dut Norbera dakiz kontatu nahi dun Bere, edo gauzetan eta Norbera kontatu du, ba, bere hamanolakoa zen Eta bueno, eh, atentzio ematen du ba holako ume batek, ba einbeste ume izanda 17 ume, hala ere ba izatea ba gogoa, ba dena eta akuariunera emateko eta egun Asko pasa bituzun. eta meiorra katentze hondia ematezean, ordez no? normalean ba jaume dezentekin ba beti etxean herneatzen eta hola eta hemen ikuste einbeste ume eta eta ben akuariunera eta zehamara eta bestera eta jo, eta espiritu hori ez dakite nahiko ba atentzio batzia bai. Liburu urdin urdin bali eta tituloan du horiarko krabelina. Zergatik krabelina? Ba, bak izuzetik. Zaitun lengu zubatek izan zian. Bak izuzetik jarrilozu noi. Zerateiko zinan donuzten ama jona zan, eskontzeak oso us ondo, zekindan natila, iti zituen krabelin bajartze zion natila hi eta lingusio guzantzian baki zati jar, jarri zunoi. Natila jartze ziolako, festetan, leure eta izabana jute ginenen, ah, ne, hori txezun, eta harreko jarri ginen horiarko krabelina, bai. Eh? Beti krabelin bat, natila itxezunen, jartzezun kopan. ban. <risa> hmm? Inaki pasarte batzuk edo, zerbait tira koreko dugu zuta, horren aitzakian egin godiogu tira, ba, anitari. Ungi. Eh? Ba... Urbiltzen ezure ondora, negar eta odol malko Urperatu baden basura, zuaitzek zerua iluntzen. Eta sasiz dira bideak, ure horretzapen gaztiez. Iesean du gazpelea, iesean du gazpelea. Hiera gaur dela pasarte bat, e, kapitulo bat zazpigarrena, ura zela kuadroa ditzen dena, eta holadio dio. Erdi minetan zailua zegoen emakumeari, noiz nahi dei egiten zioten beste etxetara joateko, erditzean laguntza emateko. aurrak etxean jaiotzen zirela kontutan izanik eta baliabideak nahi adina etzirela egoten, ona hemen anamariaren hitzak. Amaria eskotan, goizeko ordubitan igual artea jotzen zioten zer da eta partoa joan egin behar, atera eta medikoari laguntzen zion. Toailak eta bar ematen zizkio medikoari, eraman egiten zuten. Gauean ere beti amaren eske, askotan toailak eta maindirek hor dare esaten zirenan, baino falta, haiek ez egonan, ez nitsona ni txue, uste bai, batzeukela eta hemorragiaren batean, hor badare esaten zirenan, baino nik ezin ninan milagrorik egin. Askotan, bueltan, eman behar lenguak medikoari, Oraingoko aukerak zian ba. Orduan etxean izaten baitziran umeak, oraingorikoko kontua zian ba. Geratu bare bizi aterasunarek eta jornali gabe, eskarrik askorik ere ez dakite emango zan. Txerria hildakoan orduan bai eta babarruna biltzera joandakoan, partzutara joandakoan ez erres, askotan lotxa pasa behar. Ordungo usarioak denako hotz egiten omentzien. Behin batean umeak eta ama guztiak giltziren erditzerakoan. Ikusi zuela esatentzun, biskiak besobanetan, parton hil bi biskiak, ama ere hil eta urazala kuadroa. Ordun hil jende asko egiten zan partotan, orengo konturik etzegon ordun. Aze kuadroa nita? Iguetzen izango kormaue askotan esatezun mm -hmm. amak besobanetan biskik, eta behare bai amareik neune keiz sautut berru ta amarru bato, bat eliza sartze hut hun berriz atesan eliza sartzea baina iu nortan eliza sartzeko orra aitzeki intzan orrasik atei hasi murrakean koltxuaketan da pasas pasas bezenyamen daniltzan Bai, ba, ordungo ordu, ordu, kontu, baino, or, orrastu zalako, xatezen, oengo kontu, ketzien, da, etzala orrastu behar, oie esan mm. zuen, orrastu zalako itzala, ba, laitzan. Umea izateko orduan etzala orrastu behar. Izan da, Iza bai, izan da zeon, eliza zartzea mm. beso nume hartu, ta jutezan, ta yun urtan ta oso ierrazun, orrasten Horrazikati, hor kontuk, horrazikati izango zala, bine pin, ilintzan. Bezainiak kari, denat, morragia da iolata, koltsu lageta dana pasatata, ilintzan. Ezo tuneoneke nikoi. Na, Hoingo eh? kontu nun baipazien. Oain, oain, gehi egita alareko. <gay>, ene, oain, zezta oain, dana? ¿Eh? Baina talaren conformes, orduan, orduan, un bai pasien conto. Esa teia semei. Sepa aquí, se bost, nola, se, se, no se diventa a san lengo izzie, semei, esa teia. Rikim izin, esta. Eskotan, eskieto lako conto. Mm? Gustean zuten alditzi uste. Nari no, bateko kontu. Bueno. <girre> ordun ordungo pair. Ordun ordungo bospa tisoe, kisoteiat. Bospa kisese pasatseien ordun. Bai, kontu askozete de u whisky eh? que mi sina está. Que tiene estar isteñor sertsel. Ai, irro konpuntsa. Osundo. Ni aquí soy llao, ser de sur. Eh? Ni aquí que vos talba alqueratua. Bai, beste talbat te era gorriko dut o pentsatzen dut honekin etzaian hor zure hau bere amak esandako zea bada alargondutako egunekoa dakit kasua telefonoa bakarra zegoen ikaste egiten aitun amari esan omentzioten aithe hiltza da ama rubia izan eta mantoiarekin tapatuta hemendi joan elurre egiten hementsun 12 de febrero hiltza naite ba hemendi joan eta abisua aithe hiltza etorri da eta bueltakoan kotxeak gilditu mentzaion hau estek honez gilditu honek neri zerbait egiteko asmoadik angoa zan eta arrek bazekin ondoango berri zer egindu du, horrika ajututik beakarrera baserri zarba da, beste etxe bat orain berritu eta dago baino atea irikitzea kosta mentzitzaion ate fuerte bat atzetik ementzitun mutila bakarra etxarekin bizi hemenzan. Hene motel, zer dezu, istak motel, nere segika amendituk atzetik dizkiat eta istak ate hori. Ala, omen ementzun eta ezapuratu ni nila dizut izut etxera, esan ementzion. Hala, etxera biatu ementzien eta mutil horri besotik helduta ba hementzi joan, takarrile ez ementze biltzan amaren bila. Etzaian sekula aztuko hotxure. Senyora rubia, umegu txikiak, Bi urte nik eta benitak amabi. Ama ez da ageri, ama bazetorren, Zepa saute zaio. Karrile zementze biltzen hiru, farola hondiak hartuta. Aita hildako egunean, Harren bila, hori falta egiten zitzaion. Orduan esaten zan, sakamantekasen lanak zirela. Hilea harrek gorriezun, rubio, Eta esaten zuten, gehiago reindik, Hilean koloreari behiratzen ziotela. Hori ere esaten zuten hamak izugarrizko estuasuna pasason. Etzaian hotxure bizi nahi izen artean ahaztuko esatezun. 12 de febrero de 1930. Nik bi urten euuzkan, Ordun ere jende gatoa baziran. esatezun, mundu hontan suerte handik geztinaat izan, Baina gainerakoak bai lehenengo albiztur aldera eraman. Gero mm -hmm. aitza hiltza egunean segika, gero bipezako zilarraken du, Gara jartan ere, alprojag ere bazian. Alegritik, alegrin, ahizeban akutu da, propina, bi pestako zelarrata, kenduin mentzien bide nuere, eta albizturrean mentzen makin, aztokin jute zen, peria, eta gizon batek hartu mentzen, eta albizturraldea. Da, itzaian gizonue, urreze zeonan patzei gizon, ondibat, Bastoi jaki mentzetorren Hau, ta. Au, aman erre zungo zan iguala asto ngañen darrek da. Arrek, Altza mentzioa bastoiata. Paken nikonek, paken utzi hartu mentzu namak, sean gizunarrek zokate kateti da arek gizunue urretzetan patzek harri salbatu ziola. Ba mentzemakin albiztu remerrena asto ngañen ama. Hordune baitunan alpruhaak esatez hon. Mm. Bai. <laughs> Pasa zitezke hon, kumiri, kamai. Bai. Guztura heldu altzen joan anitazuk proiektuari, liburua argitatu kontatzeko proiektuari, azkenan ama hor dago liburuan. Bai, bai, bai. Haman kontutien da, horrek hartu zikun da, liburua, tabertzala, tabun, no, ba? Allesiatasun. Ne, ni bubu ne bahitsialdi zea urene seta berdeba. Bueno, atesa naitzenen. Inakiunale ko edizio eztakit bakarren batek entzuten dagoen bakarren batek eskuratu nahiko alba da okerarik badago edo guztiak ja. Ba, surreski liburutegian hobeto. Uh -huh. Liburutegian ehongo da. Pentsatzen da horretako liburutegin eta Ez ez dago, ez dago dana salduta da. Ez ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez baina, zure bibliotekan. Bibliotekan badao? Ez, ez da. Bueno, bizar. ni badaki Laskalko beneditarrenetan badago, nik eraman nulako, ale bat, eta hola, bai, egizan, bueno, agortuta dago, ja, baina beneditarretan badago, konsulta egin nahi duenak hortxe badauka aukera, bai, bai. Hmm. Eta mestaren bat ere, ongo da, ba, eh? Hau beha, txiko isoet. Ba, bat, bau ketetzen <laughs> Hau sebe, hau txiko isoet. Tartean argazkiak edo badaude, argazki asko gortetzen aldituan itak etxean. Ni, bai, e, bu... A, Amak ama ikotare hor, amak txiki ginenekok, nire hor txikitan. No, okay. Norkat eratzen zituen argazkiak, orduan? Ba, Etxinget nun fotorrafoa, lehetsen ana jebi da, haus ezan. Ama? Hau ezan, natibidea lokateri izan izan izla, haus ezan. Eta, o, ozan ahalabazarrena, hau, zera, ekarri zituen ameiko eta... Ape, sea, que sobretan, sea, seta inusente en da. zituna. Hauza antzarrena ta agoizpasorrena. Aldeo urun anen un onen urunguatao, o tanakidad bakarrabizinais. Tauda, na trivial lokatel ear kiasiniñanik, Ben atetzia nuzke sakin no euskeraz her ki se kiña kun una numerata es intzula es intzula etzi ikusi heredeta jumentzanda ia nuke moja ke ze teña suntu ia konitzenan ateki nusta idealean leban takitako olla jakin horren berri ume horren berri etzo jakin hola zen tal sona ma taimen gare es pasar nenau ni Muñeka besondeala, txiki, eh? Dai. Artu muñekak ere izaten zetitxuzten? dituzten. oketan, okay, <laughs> muñekin, ama... U... Izen da guzti, jarrita, muñeka di? Bueno, bai, nomen Bai, nik muñeka beti guztatu da guen dauket... zemen zean, semen... Alba nishkatzikia, Alba urte. Ogin betiu bolsa fonetan da, ogin muñikaio zio. Ezatu bai, le muñika toske la ah, naibabai, nei, babai, nei seskean, da ni ne muñika mm -hmm. karriko jo. Muñika asko gustotze saiskean. Nañu mm -hmm. muñika asko mendezketak bueno, asko ukitu onian ni muñika berrizek karriko jo. Da la, le, vos tur tengo Eta muñeca mangoyot, berrize, Londresen, lon, Londresen neondie, Londres dikereta, zate hori mena indau, gerrakua, ta londresen anateagatue, danok, zen, zinen, hori oroimena hor, amotagatue, Bai, bideo batean dute, lehorretako gerra zibilako kontuak eda jasoz, la bideo hori txuradanez londresen eman dute. Nien naizkun baino beste egon di, nire annao, eh? Nire bai? Ta, <tutu> ta bidean, ba, nitak bere lekukotza ematen du. Bereak nola bizitzan zuen umetan, ba, gerrako, gerrako pasarte. E gerra, gerra zehundan, ni gorra ez da, nita. Eh? Gorra. Go bai, eta nikoi, eta guztak honetzen, Zer, hino, ni aborateatzen londresen. Baina, enitzen juhun besteko osondo, euskaletxeko eta jumentzakien, errezbitzea eta osondo hartu mentzikuen. Londresen egon dira, bai? Bosteunen, ni enitzen juhun, baina. Gusto juhun itzen horrekatei nonian <laughs> Gerra ere ditzizan ikasteietara? Bai, bai, bai. Ez ziren naztu? Bueno. Mundoko bazterronetaz? Ezo eze, goizzen bostetan kaminok puzkatzen arzizien da. Ama zer da horcho eta inlo umea ez da zer da arrek esantzia gogondaketan. Baina kaminok txikitzen nahizien. Aitzen ninoak juteik, mostu intzituen kaminok. Eta ala, geho, atayebete soldago zeitu te. Ama, ama ateatzezan. Ez nire akarri behar, beha, behen bezala kajata netzen da, basarria ama ez nire akartxeta, tiro tego bat amai, etzu en hil, eta genola etzu en hil, ama azaltu zen egin, huizien tiro botatxe ziskine eta izatezi si ontzuek izatea etsetea izatea, izatea, izatea, izatea, Zoldauk eta handa, haik, estamos esperando alo rojilor, xatezien, soldauk. Ata bete soldauk. Baina... Ta zu jakinda rojilok zeintzen azka azkaborrik eta <laughs> akaso zuen gati garizko zidea. <laughs> <para>. <laughs> Oida, ala, Eta esatezio, neizko <laughs> batea baino nire ez elemento erra, eta ja, eta ite mitzen, eta tiro txeren, eh? Baina, han, soldau haike, <risa> Sol... An anita baño baintza zoldauken eh, abestien bat ikasi zen Baina ikasi nu, no? aikin zoldauken kanta <risa> ikasterni Baina, kantatzeze No, no, niño no, no, no, no, yo no quiero ir, no quiero ir contigo a la guerra Porque se come mal y se duerme en tierra <risa> dormirás en un catxo de flores con cuatro camaradas que te hablen de amores <risa> <risa> hoy botas de Londresen oi izate ¿Zen bataliz cantat otezen en, eh? canta no en gogoan izateko? Bueno, gogoan d'akete da Zul eh? da uke iate e, ahorrati goene campoata, ne cantak campo eta gustatzen da, ikasin no, no? A, ama izate nerretien nun juninbergen dula, dena pasijoazten, eta ama goazen, neartan, neartan zenun, zehate, gerra zehonda, ez hilingo mengekoe ama, eta juninberdeo mengekoa zen, oiten apotetuean londrizen kontuak, eta ez, ez gatzon jungo, ama, zantzean. Nahi duena dihoala, baina jute magea, ez, etxe, eta ez, es, ez herribare, Zene bened justement de faraNYka интерlockan ondalho naumuek? Er increasingly� whales 다른Mm жизни». Eten zan zan duel자로ende teachersioISH. A Nawz은 8명이 olm mean omega nahin. H哦 g-1g-1h's proverbially hard một��оеách BR66, Maybe n Go, gertu binen. Kumbere ta ondo atea baino, asko hiri ingozi ulata neiken munahiiltzea ta nerrakenun. Betzi urten eskenda, orduako banekin hiltzea sortzan. gerra oso tristea da. Stella Bello Soto, eh? Te sabe que yo Soto. gerra, ondo. Hala lo Horsodien dut, gutte filtratean Eta, txatik gertu. Eh? Borrekin ditu markak, eh? Bari, txatik ba, gertu. Ba, eh? A pelota ari Bai, eh? <laughs> pelota beti gelditu pelotan askotan pentsatzen nune, da den guztuak okatuko nik bat emateken. Artan guztotze zitzaian pelota asko bilita, egunero pelotan dakaniketan da mutileke, zan depa, neuni bakarra ikastitan, 1927-ko adena mutileak da mutilekin ibili behar, amak aurrati otretze zian marit mutil. <gatik> <gatik> <gatik> <gatik> bai, ite ginen zen, gatzor askatu, eta zea goma biziklita nata egin eh, pelu abrela, eta geho ari arrekin, geho ite ginen zen pelutak, bentsatu zertzenen, kontunola zeren, eh? Alde, imaginazioa, gaur egun gogum egin zonkarakotan. Hende, hende, oin gehi geak, ordu netzen olakoik, pelotak egeokin behar, baina alare initegin uzen, galtzardik, eskun indako galtzardik askatu, abunako, bizikletan abakita jarri, da, harrekin nien pelotak eskurratak egeokin beharik. Oin da neti otako, alare konforme ez, ordu neskazian eta guztoda. Orduan bai, oi, nik uste, orduan kasik, Konform ego biziginela, zati guain, dinak jadao. Pe, Pelotan non jolastan zenten anita? Hala, frenten oinere txea, ta hemen zimito joa esatezitza jo, da zimito Ta handi amako txoine otzoitezean, noiz honetzea, ta hola xe horretzea, ta emen, nien itzen handi atatzen. Biti jo, kampo jolastatzen, baina non behi pazien kontuak. Frontoidan eta elizako harkupetan ere baietan, eh? Bai, bine otzen frontoi ikasten, tximito fronto jota, uh -huh. hantxe, takaniketan da, dana, beti mutilekin. Orduan, eneke neskait. Ne edadekoin. Uh -huh. Ikastetan arritzekoak gara, jartan jaiotzu zien umekin, eh? Ni bakarren itzen edadekoa. Bertsok ber ere gustokok. Bai, bai, dena. Gantatu izatek. Bai, hemen e, bere diburu epizkate Narra haskatzen nintzen da zeruko argian arkitatutako bertso batzuk bilduta zuzken Anitak Jose Mari Etxaluzenak e, mazten arteko elkarrezketa bada ta batzuk andatuko jodoso polekia dita. Senarra hasten da kandun Baarte etxeratu nintzan nahiko beranduan emaste hasta izegon Suaren onduan Elkarrizketa latz bat Edukigen duan Ez ta kitarra zoia Norki zango zuan Eta emazteak Gue gaur Nengoen postuta Behin behar da gaur ere zatoz zapuztuta, gauonik esan gabe, kopeta bestuta, ez dakit nekaturik, edo berdoztuta. Ta senarrak. neska gaztetan zinan, zu oso pompoza, izketan humilata, ibiltzen aidosa, zunere ganatzean, hartu nuen poza, baina etziran zimeltzen, etzeran larrosa. Emazteak? Zuken gainatutani, eskondu gazterik, aurrakazi ezin da. Bizi naiztri isterik, enuen nik espero, horta iristerik, gizonetik eztezu, zati bat besterik. <gülüyor> <gülüyor> urte tan, ezken, nik urte-urtetan, 1975 neola, nik papel guzti urde, eta hau ikan miste guztatu zitzezkean, urte tan, Aso boritea dia. Mh. Anita, Anita, agur esateko kanta bat beste kanta bat kantatu behar diguz eta pentsatu, eh? Bale? Bagoa ze iragarkipizka hartzera. Ze kantatuko, pa. Zu pentsatu ver, lasai. Beste agur. joderno ederrori inakirena da edo da? Anitarena, anitarena. Hor <gülüyor> da uzkai datzita bere eskuz. Neonek eh, ba... eskritu takok. Mm. Ba, nahi da zua irakurriko izue, teliguruan jasota dago bea, berari pasatako pasatizo bat, eta gero bea komentatu dezala. Eh? Anitalarreak egun berean gizon berarekin topo egin zuen medikoaren konsultan. Gero farmazian, eta gero beste nonbait. Hala, galdera egin zion gizonari, otra vez aqui? I de aquí adonde? Eta gizona konako hauberantzun. De aquí a la luna, y de la luna al firmamento, y si no le vemos adiós, se termina el cuento. Da niko gonartu luna, <risa> bai rusua zien rusua esatezien horri da. Nik horri, oize, etzekin ezkeraz, otra vez aqui? Si, I... De aquí a dónde? De aquí al firmamento y si no le vemos a Dios se termina el cuento. Misantia. Dañi kuita na kioko honar zanijon. Aspelitza nuere. Memorian ek makume danita. Bueno denyo kon, bai denyo kon. azkeneko kantea. Sí. ¿Sí? Zat, kanta gila agortu diala K kanta akuzita dantzei ingo dugu agur esateko anita bai dantzea egiten dezu edo egiten zindu suarri guztatu zait guzikun... sueltoan edo agarratun guztatu bik baino bida amarritan amarritan multapatu por bailarra lagarra eta amaiketan eskontzea junitzen oia historia da eh? zea Zan nire ne, despedida, nik eno, nina unartamaino donostiko lenguruko osoneska elegantek etorrizien. Ta, mutilek, alakoneska dotolo ikustuenen, jotzena oh, izan zuenue, eh? zera, akorten izta gendu, ne despedan da, izan da, azizun baltsikoa, eta zenion, ez, eh, feliz zuen izena, ez, alkatek izan dit, agarron, ez, eta bueno, etxani, baino, geho gezurretan, baietzin gendula. Intzala eta esan zuen donostiko, ez daudere txoi. Donosti indaten dan enikia dantzata hemen multa. Juntzin gobernadorena, ne, zea despeidakonda. Ez etxela et zenik. Sekretarioa eta elkatea dadanak zila agarro ingendula esaten. Hala? Multa. Amarretan. Amarretan multa patu, amaiketan eskontzakun itzen. Zer multa eta zari berroeta mairuan usta dut zantzala. 53 zen mm. esko. Zimbateko multe orden usta dut Ba, 50 eola, gara jaitako Eta, e, esan, esanien guardazilek, bizikletan nahi lan ediltzen nintzen asko, eta erki zautzen ninoen eta esanien baiak krimen ketxo, eh? Enien utzi xileik, da, etzien kontestatu ezerrez, zate antzaren bi guardazilek multa patzeko, Vaya crimen que he hecho, ¿eh? Eso no es. ¿eh? Maher txinguello contestado. Ta, ala, por bailar en la garrauta. Donostia juntzien, ¿eh? lenguazos no hay derecho. Multa. Goberna horrena, baina orduakobeste kizan dasaren. In ingendula. Baina eskendu ni, hor bertaneg esurre zeon. Zateikantza, konstruktorial ingendula. Multa. Yo, sea, danza. Baina es, biste... Tukialaiko taberna batzan, da, ta, ango nausie, nere, angoa, porzer, el, el dueno de la casa, uere multapatza, da, nere anaye, porzer, el hermano, <risa> eta geoni, da, esan egin, harri nerra itezu nausik, inerra, biziko alge horreti izan egin, zea, horrekatik ez inerra. Nerrit ezo, narre multa patxegoa zelako. Baina ik diri poltxeabete zuen kontua. Ai, nerra, <laughs> baina nerra penamantzian Ramon oso gizon txintxua eta zanda nerra ezin Ramon. Biziko algeata, zanion. Baina arre nerrit ezo multa patxeko. Ta amaiketan ama eskontzea, ta hamarretan multa, hori polita zan kontua, eh? Zaltzan polite. Por bailarra lagarra, eta inbade, eh? Kokoratzen zenbateko multa izan zen? Bai, zikuntai hori. Orduako nahikoa? Berroita, zentimona. Ba, Eze, pesetak. Pestak, pesetak. Oh. Pu... Hmm? Orduako nahikoa? Bai, bai, bai. Ta geho, nere bodan, guarda zibilek ginen, inor agarraun ikio tezun, egon nortan zen, oh. bat, patu benduna. Eharki eontzienai, goekontua bazkarik eta dena. Eta inork, dantzatak, giatuare suelto nebile ginen, giatuare. Baina aikan, inork agarraoazteot otesan. Bodan, korra zileki? Hortan mejoratu dugu bintzat, ez? Eh? <laughs> Hortan <laughs> bai bintzat. <laughs> Bintzatu, inork, haike earki pasazuen, eh? Nire bodan? Baina inork, iteotezun baltzen, han eontzien baina horretzuna dine, errespetoan eh? zan. Lene, zanien, nazi ez? Alkatek izan du ezitiko ta hemen ez baltzen ez da oiteik, agarron ez da oiteik. Baina, intzala, ta intzala, hasire etzieni, baina gehogezurreta bera, intzala, ta haze, ze pasazan. Gu multapatu behar. Zeno, historie du horrek, eh? Amarretan multapatu, hamaiketan Hantxe gorazilekin gaina zean, bodan, Hala hon ginen, zate, haik nahizuen, bat emat agarnon aztea bainotzen inorrazi, eh, respetoa, egon zan. Zuelton bai gildituare dana, kala, venga, zuelton, nere de bodan. <laughs> Zeiru itxu zeize, ondo. Oantxe, biok egingo duela, gerritik ondo agarratuta dantza, egingo duela biok. Etorri negenak, etorri eskada. Asko guztatu zei dantzan, asko. Baina orduan, guari ingendun suelton egin hartan. Bueno, berreta, marren bala, no, zein da, dana dantzan suelton da guardiakan, baina haik erki zeren, guek kontua bazkariketa, mm. haik ondo ontzien. Kaso, haizan zan nuere, eh? Bai. Hola, coche, pasa se seguro. Toda goşik basatutakoak guk gustu dantz ditugu banita. Dantzen, dantzan esango dugu agur nik ezaketik aste ditata alde horretan, ikulu hortan agur nola esatenan. Elkarri nola esaten zaio agur. Agur. Ta ki fagos, es. <laughs> eh? Ai jo agurro. Es agur. Agur. Ona agur len. Lena jo baina, baina agur. Baina agur. Iñaki azkeneko tirari korapilorik lotzeko Ba... Jardun da jardun, engo eh, binateke ez da Bai, baina, bueno, unik uste eh, Anitaren eh, lanaren berri Neko ondo Azaldu dala hemen Eta, bai, saio bakarra Izateko, neko ondo Agartu dula berak, ba, bere izatea Eta bere Bera amane, bueno, eta bere familia Eta bere pentsamendua Bela gobeti Atentziomaten gaiba eta da ba, bueno, Oin feminismoa eta gai hori askoateatzen dela, beti, ba, ba bueno, ba, bai bere ama eta bera ere, ba, mutilien aldeko ageiago dela, ez? Hori, ha, bai. eta horrek pixka, txoke, pixka zortzen duen. Zemea izan hunen, aurreneko alau zemeitut, eta etorri zan ama eta ze izan den, zemea, oipa lio nes, neska? <laughs> Hine, gar biziz amazan, esango zei matzista jarra ala, eh? Bai, hamar mutil Tasas pinuska baño motilenalde alde, urripaliain ez zorun kontu gerotik eh bai urripalio eh? inda motile la motil ditune dana motile bizi samasan se sangut bat bakarra sautuson beste iru cusibal ditu dana perrisa motileak uh hm -huh. hm ani ta musa un bat bai no <laughs> hola Shiva beste bataner eingo digo elkarri visita bueno. seguran espaldin bada Naiz heretan. Naiz nen antze bizi naiz 2000se. Eh? Estazioen, estazioen frente oso rrexada, hiru bizitzako etxea eta aurreneko bizi naiz. Aurreneko pizon. Inoiz pasatzen bazeartean oso rrexada nere etxea bilatzen. Bai? el txirriparre der horri, no. Ez atizuta, inoizte tak, baliki mot suga zandia sunen ni eta eh? harrek jontzean. Ah, irri para lengua xeada, esan zian, urte asko, ikusi eskinela, eh? Bai, urte asko zian, ahinoa hartetak eni nula ikusi, baina hoxe esan zian, lengua irri paraan ekela. Ta guain, fotografiak nahiz, biokateagendun, baina ez mendu bilatzen, azko mendazke eta lengon atzo esan zian aldameneko, hui, eskidauke, neati, eskidu nekela, ta... Bueno, ba, espazue bilatzen, etorriatzea, nire txea, atzea berrizateko zeta, santziela. Mm -hmm. Aga, santzut? Ba, biotografiateko ba, dizu, iratikin, ortsen. <laughs> Abai, bai, Atera ah. dugu, dagoeneko ere igratian, lehenenko, iratire egin dago lehenenko bisitan, atera dugu, anitari, atera dugu. Gusto, aga, gana. Arregazkia, anita musundion dibat, eskerrik asko. Oso, salean, aiz, utorra fina, oso. Bueno, pilik adazket etxen. Asko zait. Txikitakok eta... Gustoa guntzera? Oso, oso guztua. <risa> buera, buera. <oi>. Nervioza batez. <risa> Eala zantzien telebiztan egon nintzenen, iroaldiz. Haur na antigo leheko gauzekeak utzin nitoen. Ta geho berriz, berriz eartzea hartu ninoen, bartza ginen un biok, kafe hartzea, txokolatea. Ta nere txeti, ta dana, Gureoik, internetetik ikusten da, gure Gureoik, ikusten da, nola ebili ginen. Ta ontsa da, han Baskari gombiatu nien, ulako fama manielako bartzelo nadu izena basari. Ta ontsa manietun telebiztako txokolata hartzea, eta ch telebiztakoa txokolata hartzea, ari gata, o, politia da. Ah? Mm -hmm. Zerruz izan da, niñaki. Hmm. Oriente bet. Ez eh? gertzen eh, lehiztan. Bai, ez gertzen lehiztan. <tifo> mm. O internetetik hartzeko. Bai, bai, bai. eh? Bai, nola honbinenda. Jun... Si, Oregatzen didal. Bai, Londresen izan dienak internetetik. <tifo> Bamen dago hartza. Ala, zantzaren. Bai, bai, bai. Bai, eta anoso gustu ageratu ziren. Nezitzen propaganda indiozunaan itatak bestea berriz nekin, hanbizte kontutan niko, ahi, behak indazatezien, itzua batean nervioz, jende, eh? Zatik jarri bat nu, ne itzuaian batean raro, <laughs> itzuaian, negin batean raro, harrekin itzuaitean no? oso simpatikoa zandeare eta. Hmm? Zortzi, zortzian, eta otxo, eutsi beste urte askoan ere oroitzapen ederrauei. <laughs> zekarrik asko, zekarrik <laughs> asko. Ina kafkari bestuaten, ingo diguzka? Baik, behin gaur ja nahiko landak gumen. Zeride <risa> bitzet deszatzeizet? Bistuin biste? O joun arte? Zeride <risa> <risa> <risa> deszatzeizet? Biziz orion txuanita, eskerrik asko. Iratzia erruz mm? da, errus, da mendia. Horia bazterrean ibiligara igerian, oroitzapen igerian eta azken kantua bidasoari eskainia, beste ibai eder bati. Iturriba lurraltian. Kantuan chuña hartula. La mia gauta Goxo goxo alitu gara goxo goxo plistiflastan itaren ondoan Ja murki urratzen ditu zela ja El derrada memoriarías egin eta historiari musu ematea Ni soukia amoraya ba berdin bat ibaiertzetan Beste kontu txikiren bate do beste gaituzu zegezintzeli baina hoiek datornasterako kontuak Bittartean aste ondo ondo pasa eta aurretik itzordu baten berri bi arratzaldeko 7etan behas eingo igartza jauregian misterioari dario emanaldi literatur emanaldia zuentzat hurbildu nahi duen ororentzat Peio Ramirez txelo jotzen, joengo enagapia noan, Josu Maroto marrezkiak egiten, eta Antoni Sala Mero, olerkierrezita Misterioari dario eman aldia, biarrarratxaldeko zazpitan, behar saineni gartza jauregian. Gozatuko dezue. Eh? Urbiltzen bazarete, gozatuko dezue. Eh? Onda ribira, Ana Maria Larrea, Anita, placera izan da. Eskerrik asgoinak iu astarrikari aldametik tirakaia, ibiltzea gatik. Eta zuri ere bai antzule, gaur ere ortsi izateatik. datorren astean gehiago, bitiartean izan zorion txu, muxu potoloan adeno eta agurrezateko onatx txomin hartola kantuan bidasoa ibaiari eskainetako kantua kantuan, Aio datorren astean arte, agur Iratzia erruz dagon mendia. baztan goi barren urkitartia. Nun baitzortzena txoko batia, iturri bat Betzen zituzten Bizi nahiak Isokiak Amurraia Izkuntza berdin bat Iba jertzeta Arbaso eglandutako Arrotzent dira de zurieta ipartea egoandetan eguna bezala zuri begira Higarodira poligida tosu ondari bira. Egon mendia, bastan boi barra urkitartia. Nun bait sortzenak txoko batia, itur la faroa euskalen